A Vörös Oroszlán csodálatos reinkarnációja Ebbe vezetésben szeretném elmondani, milyen előzményei voltak a -e műnek, hogyan vonzott be témájába, mint mágnes a vasreszeléket. Külön öröm nekem, hogy olyan valaki adta ki a magyar kiadást, aki nem csak kiadóm, hanem időtlenül régi barátom, akit szintén e könyv irányított először arra az útra, amelyen ma is halad, s fontos feladatot tölt be. A vörös én legszívesebben egyes szám harmadik személyben beszélnék, mert teljesen önálló, különös életre kelt. Egyéni sorsa van már. Nem állítom, hogy születéséhez nem volt szükséges a tény, hogy írónak születtem. Nyolc éves korom óta úgy szólván minden műfajban dolgoztam. Agyalkatom, fantáziám, és különféle kezem alá történelmi, tudományos források is szükségesek voltak hozzá. Mégis úgy érzem, hogy csak használható eszköze, közvetítője voltam egy nálam hatalmasabb erőnek, inspirációnak. Nem tudom, mi a pontos neve, de van. Bizonyos, hogyha előre sejtem, micsoda tűztengerré gyújt ki a tollam alatt, mikor 1939-ben írni kezdtem, nem mertem volna vállalkozni rá. 1938-ban meghalt a kisfiam. Olyan nagyszerű családba születtem, Színészek, filmesek, zenészek, írók közé, akiknek bohém szabadsága nem züllött szabadságot, hanem nyitottságot, kíváncsiságot jelentett a művészet, filozófia és tudományok felé. Nem voltunk kispolgárok, gentrik, de valamennyi emberfajtát, irányzatot megismertünk. Figyelemmel kísértük országunk és földünk viharos eseményeit is, tudatosítottuk veszélyeit de soha nem tartoztunk egyetlen szélsőséghez, párthoz sem. Férjem, Szepes Béla olimpikon, grafikus művész, karikaturista, újságíró, nem csak a magyar, hanem a nagy világlapoknak is dolgozott. Ő tette lehetővé, hogy mindazzal foglalkozzam, ami érdekel, és hozzájussak német, angol forrás munkákhoz. Mindkét nyelven perfektül olvasok. Az alkímia volt soron nálam éppen. Elhatároztam, valamelyik érdekes alkimistáról írok egy novellát. Megragadott, kényszerűen bujkáló kísérletezők tragikus sorsa. Őket a pénzre, hatalomra éhes nagyurak épp úgy félreértették, mint véres történelmünk valamennyi nagy elméjét. A mentális alkimia igazi beavatottjai sohasem arancsinálásra törekedtek, hanem arra, hogy emberolomból ember aranyját transmutálják saját lényüket. Azon fáradoztak, hogy lelkükben, szellemükben létrejöjjön a bölcsekköve, az iható arany, az örök élet igazi elixírje. Mikor valamelyik korlátlanhatalmú uralkodó fogságába esve nem tudták kiszolgálni annak pénzéhes kapsiságát, megkínozták, kivégezték őket. Persze közben rengeteg érdekes felfedezésre bukkantak a természet titkait fürkészve alkimista műhelyükben. A mai tudomány ezt már sorra bizonyítja. Például, hogy az elemek egymásba átalakítható energiák műanyagkorszakunk jelzi. Azt is, hogy lehet aranyat, drága követ, érrendszert tisztító, életet meghosszabbító vitaminokat, gyógyszereket, és járványokat, fertőzéseket legyőző antibiotikumokat, szérumokat létrehozni. A kémia, az alkémia leszármazottja, csak éppen nagyobb tévedésekkel, s drágábban teremti meg hasznosnak vélt, de gyakran ártalmassá váló arkánumait, mint a természet zseniális biomágiája, amelyet utánozni próbál. A vörös oroszlán izgalmas cselekménye négy évszázadot fog át. Valójában az alkémia történetét, és a keleti filozófia legmélyebb kulcsait rejti, olyan keresők számára, akik, ha többször elolvassák, rájönnek, milyen sok, s mindig új pszichoarcheológiai rétegre találnak benne. Bizonyos, hogy engem megrendített a lángolás, amely írása közben váratlanul felgyúlt bennem. Ráébredtem, nem egy novella lélekvesztőjébe szálltam ezúttal, hanem kozmikus rakéta repít olyan kiterjedések közé, amelyektől elszédülök és ezt a csillagutazást nem tudom abba hagyni. Egyre szélesedik, tűztenger hullámaira emel. Snoha noha cselekményének vázlatát ismerem, Meghökkentő mondatok ömlenek a tollamból, Amelyekre másodpercekkel előbb gondolni sem értem volna. Egyfajta én hasadás volt ez. Énem egyik részét, a képzeletemet, Olyan képek, színek, szenvedélyek, Bizarról hiteles karakterek közé merítette, amelyeket józan eszem, riasztónak talált, szűkölt tőle. Úristen, mi ez? Mit fognak szólni hozzá? Belső vívódásomra a felelet mindig az volt, úgy sem adják ki soha. Öt évig írtam. Egy szomszédnőnk leányfalun, a Noé bárkáján, aki gyakorlott gépírónő volt, Észrevettem, micsoda kéziratkötek halmozódik előttem kis szobánk íróasztalán. Addig fogalma sem volt róla, hogy író vagyok. Érdekelte a téma. Felajánlotta, járjak fel hozzájuk, ő diktálásra harminc oldalt tud gépelni naponta. A háború utolsó borzalmait éltük. Budapest körül bezárult az gyűrű. A tőlünk huszonöt kilométerre lévő fővárost szőnyekbombázások tarolták romhalmazzá. Esténként piros nyomjelző rakéták stakkátói rajzolódtak az égre. Nappal tüzek sűrű, fekete füstgomolyai emelkedtek a látóhatárra. Óriási dördülések rengették meg a mi kis házunkat is. Egy közeli bomba találat betörte ablakainkat. Robbanások öklözték bezárt ajtóinkat. Azt sem tudtuk, kiél, kihalt meg rokonaink, barátaink közül, akik a város pincéiben rekedtek és én ebben a repülőtámadások, ágyuk, gépfegyverek dübörgésétől, kelepelésétől hangos apokalipszisben diktáltam, diktáltam naponta harminc oldalt e furcsa könyvből, amelyet senki sem ismert, olvasott addig, míg gépelése el nem készült teljesen. Se a férjem, bátyám, szüleim vagy barátaim, és amit nem hittem, nem is reméltem a három évnyi lélegzetnyi szabadságban. A vörös oroszlán első kiadása megjelent a Hungária kiadónál, 1946-ban. Bestseller lett. 1947-ben államosították a kiadókat, és mint valamennyi könyvet a boltokból, könyvtárakból, amelynek tartalma eltért az egyetlen törvényes ideológiától, a vörös Oroszlánt is bezúzták, elégették. Nagyon jót tett neki. A halhatatlanságról szól, tehát nem lehetett megölni. Hamvaiból felrepült, mint a főnix madár. Második kiadását 1984-ben fantáziként hozta ki a kozmoszkiadó kiadó, némi rövidítéssel, utószóval. Harmadik teljes szövegét a háttér kiadó, az is elfogyott. Münchenben kitűnő német fordításban a hónap lett 1984-ben, s azóta ott további kiadások jelennek meg. Megjelent Amerikában magyarul és angolul is, de fontos tárgyalásokat folytat róla a magyar kötet gondozója több világnyelv komoly, nagy cégeivel. Az örökemberi problémákat felvető, s azok megoldását kínáló vörös oroszlán, Tovább folytatja tehát sorsa által kijelölt saját pályáját, hogy átadja soha aktualitását nem vesztő üzenetét egy nyugtalanító korszak, szellemi támaszt kereső, gondolkodó olvasóinak.